Linnunradan käsikirja liftareille. 18. Osa. Kuulijoistamme, jotka ovat uskollisesti seuranneet Arthur Dentin edesottamuksia, ovat saattaneet saada hänen henkilöstään ja käyttäytymisestään kuvan, joka, vaikkakin se sisältää totuuden, koko totuuden, siihen mitään lisäämättä tai poisjättämättä, jää kuitenkin melko kauas koko totuuden ihastuttavasta kirkkaudesta. Ja syy siihen on itsestäänselvä. Editointi ja aineiston valinta sanelevat sen, että meidän on ollut pakko tasapainoilla niiden seikkojen välillä, jotka ovat kiinnostavia ja niiden, joita kukaan ei välitä kuunnella. Kuten esimerkiksi. Arthur Dent meni vuoteeseen. Hän nousi ylös portaita. Kaikki 15 porrasta. Hän avasi oven. Astui huoneeseen, otti kengät ja sukat jalastaan ja riisui sitten loput vaatteensa. Pukeutui pyjamaansa ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on triviaalia roskaa eikä edistä juonta lainkaan. Siitä tosin voi saada aikaa mukavia paksuja opuksia, joilla amerikkalaiset kustantajat nyhtävät rajusti tuota. Lyhyesti sanoen, se on jotain sellaista, mitä kuulijamme eivät halua tietää. Sen sijaan he haluavat kuulla, oliko Artturin ja Trillianin välillä koskaan mitään muhinointia. Ja mitä oikeastaan tapahtui Arthurin ja Fenin välillä niinä huumaavina hetkinä, jotka he viettivät kaarrellen pitkin taivasta pilvien yläpuolella. Itse asiassa joillakin lentomatkustajilla on jo näköhavaintoja heidän touhuistaan, ja tällä hetkellä niitä alkaa olla myös Islingtonin asukkailla. Arthur, ihmiset ovat alkaneet juoruta meistä. Eikä ainoastaan juoruta. Nyt niistä löytyy isoilla kirjaimilla painettuja tekstejä lappujen kääntöpuolella. Lähinnä sen vuoksi minä hankin nämä. Mitä? Lentoliput Los Angelesiin. Oletko sinä sanonut Vonkon kiinni? Minä vietin äärettömän rasittavan päivän näppäilemällä puhelinta. Puhuin käytännöllisesti katsoen jokaisen Fleet Streetin sanomalehden toimittajan kanssa. Ja lopulta minun onnistui saada selville hänen numeronsa. Voi sinua, kultarukka. Puhuitko sinä hänen kanssaan? Minä sain hänen vaimonsa langan päähän. Hän sanoi, että Vonko oli liian sekaisin päästäkseen puhelimeen juuri silloin ja pyysi minua soittamaan uudestaan. Minä olen aivan poikki. Voi sinua. Haluaisitko ryytyä? Minä olen valmis vaikka murhaamaan jonkun, jotta saisin ryypynä. Tulee. Sitten minä soitin uudestaan ja hän sanoi, että Vonko on 3,2 valovuoden päässä puhelimesta. Ja että minun pitäisi soittaa uudestaan. Kas Entä sitten? No, minä soitin uudestaan. Ja siinä vaiheessa hän oli kuulemma 2,6 valovuoden päässä puhelimesta. Mutta ei vielä huutoetäisyydellä. Luuletko, että me voisimme puhua tästä jollekulle? Eikä siinä vielä kaikki. Minä soitin yhdelle tieteislehden toimittajalle, joka tuntee Vonkon. Ja hän sanoi, että John Watson, mikä on hänen oikea nimensä, ei ainoastaan usko, vaan pystyy myös todistamaan kiistattomasti, että kunkin kuukauden typerin teoria on totta. Sen hän on kuullut enkeleiltä, joilla on kullanvärinen parta, vihreä peruukki ja dr. Solin sandaalit. Ja jos joku epäilee hänen juttujaan, hän esittelee voiton varmana heille kyseiset puukengät. Ja siinä kaikki. Hm. Jaa. En tiennytkään, että asiat ovat niin huonosti. Usko pois. No, minä soitin rouva Watsonille jälleen kerran. Hänen nimensä on muuten A. Kane Jill. Tätä sinä et ehkä usko, mutta tällä kertaa minä käytin puhelin vastaajaa ja nauhoitin sen puhelun. Kuuntelepa tätä. Ehkä minun pitäisi selittää, että puhelimemme on huoneessa, johon minun mieheni ei koskaan astu jalallakaan. Se on mitään hullujen huone. Mm. Vonko täysjärkinen ei pidä hullujen huoneesta ja siksi hän ei koskaan tule tänne. Tämä tieto saattaisi säästää teiltä soittamisen vaivan. Jos te haluatte tavata hänet, se on helposti järjestettävissä. Te voitte kävellä suoraan sisään, hmm. mutta hän ei suostu tapaamaan ketään muuten kuin hullujen huoneen ulkopuolella. Hmm. Anteeksi, mutta minä en ymmärrä, missä se hullujen huone on. Miten niin missä se on? Ettekö te koskaan lukenut hammastikulaatikon takana olevia ohjeita? En no. todellakaan. Ehkä teidän olisi parasta tehdä niin. Se saattaisi valaista asioita jossakin määrin. Saatamme saada selville, missä hullujen huone sijaitsee. Kiitos. Ilmeisesti me voimme tulkita tuon kutsuksi. Luuletko sinä, että se matka kannattaa tehdä? No yksi asia, josta kaikki minun haastattelemani henkilöt olivat yhtä mieltä, lukunottamatta sitä, että minä olen täysi kahjo. Oli se, että Vonko Täysjärkinen tietää enemmän delfiineistä kuin kukaan muu. Huomio seuraa tärkeä tiedoitus. Tämä on lento numero 121 Los Angelesiin. Jos Los Angeles ei kuulu teidän matkasuunnitelmiin tänään, nyt on korkea aika poistua koneesta. Jos otetaan kaksi David Bowvia ja pannaan ne päällekkäin. Ja otetaan sitten vielä kaksi David Bowvia ja kiinnitetään ne edellisten käsivarsiin ja kääritään lopuksi koko homma likaiseen kylpytakkiin saadaan jotain, joka ei näytä aivan täsmälleen samalta kuin John Watson, mutta jossa olisi hänet tuntevien ihmisten mielestä häkellyttävää yhdennäköisyyttä. Hän oli pitkä ja uskomattoman laiha. Kun hän istui rantatuolissaan tuijottaen tyyntä valtamerta, nykyään pikemminkin syvän ja rauhallisen menetyksen kuin hurjien aavistusten vallassa, oli vaikea päätellä, missä rantatuoli loppui ja vonko alkoi. Eikä katsoja tuntenut halua esimerkiksi koskettaa hänen kättään, sillä koko rakennelma näytti siltä, että se saattaisi hetkenä minä hyvänsä sortua ja napsauttaa kyseiseltä henkilöltä peukalon poikki. Mutta hänen hymynsä, hänen kääntyessään tulijaa kohti, oli varsin merkillinen. Se näytti koostuvan kaikista elämän pahimmista ilkeyksistä. Mutta kun hänen onnistui muutamassa hetkessä pannanne tiettyyn järjestykseen kasvoillaan, se sai katsojan äkkiä toteamaan itsekseen. Aha, no kaikkihan on ihan okei. Kun hän puhui, tuntui mukavalta, että hän hymyili juuri noin varsin usein. Aivan. He tulevat tapaamaan minua ja istuvat juuri siinä, missä te nyt istutte. He syövät nakkoja joita kuulemaan ei saa mistään muualta. He uskaavat kokaa ja tekevät kaikkea muuta hitoa uskaa. Niinkö? Tuota, milloin he yleensä ilmestyvät? Viikonloppuisin. Pienillä vesiskoottereilla. Aha, vai niin? Meillä kahdella on tuskin varaa väittää, että hän on hullu. Vonko täysjärkisen talo oli todella kummallinen, ja koska se oli ensimmäinen asia, johon Arthur ja Fencherts olivat törmänneet, olisi ehkä hyödyllistä tietää, millainen se oli. Se oli tällainen. Se oli sisäpuoli ulospäin. Itse asiassa niin pitkälle sisäpuoli ulospäin, että heidän oli pysäköitävä autonsa matolle. Sitä, mitä yleensä kutsutaan ulkoseinäksi, peittivät taulut, kirjahyllyt ja omituisen näköiset kolmijalkaiset pöydät. Mutta kaikkein omituisinta oli tietenkin katto. Se kaartui itsensä ympäri kuin jokin, jonka arkkitehti Maurits C. Esser olisi saattanut keksiä railakkaan ryyppyillan jälkeen. Sillä pienet kristallikruunut, joiden olisi pitänyt roikkua katosta alaspäin, sojottivat ylöspäin. Häkellyttävää. Oven edessä oli matto, jossa luki, astukaa ulos, olkaa hyvä. Ja sisällä oli luonnollisesti ulkopuoli. Tiiliseiniä, räystäitä, puutarhapolku, pari pientä puuta ja muutamia ovia eri huoneisiin. Se tuottaa minulle jotain outoa mielihyvää, eikä aiheuta kenellekään mitään vahinkoa. Ei ainakaan mitään sellaista, jota pätevä silmälääkäri ei pystyisi korjaamaan. Itse asiassa me tulimme kysymään teiltä delfiineistä. Katsokaapa. Tätä. Mistä, te, mistä te, te, te olette saanut, saanut tuon? tuon? Mitä oletko sinäkin nähnyt tuollaisen maljan jossain? Olen. Itse asiassa minulla on samanlainen. Tai ainakin oli. Russell veisen ja pitää sinä golfpalloja. En tiedä, mistä se on oikeastaan peräisin, mutta olin kärmeissä niin kuin Russell veisen. Etkä kai tarkoita, että sinullakin on samanlainen. On. Se oli. Teilläkin on tällaiset maljat. Kyllä. Kyllä. Tiedättekö te, mikä se on? Siihen on kaiverrettu näkemiin ja kiitos kaloista. Se on jäähyväislaja. Delfiineiltä, joita minä rakastin, joita minä tutkin ja joiden kanssa minä uin, joille minä syötin kalaa ja joiden kielen minä jopa yritin oppia. Tehtävä, jonka ne yrittivät tehdä mahdollisimman vaikeaksi. Ja nyt minä tiedän, että ne kykenivät kommunikoimaan meidän kielellämme milloin vain halusivat. Mitä sinä olet tehnyt, Maljallesi? Minä, tuota, laitoin siihen yhden kalan. Hmm. Minulla sattui olemaan yksi kala, enkä tiennyt, mitä tehdä sille. Ja kun se malja sattui olemaan siinä... etkä sinä ole tehnyt mitään muuta? En. Jos sinä olisit tehnyt, sinä tietäisit. Minun vaimoni säilytti siinä vehnänalkiota. Mutta viime yönä... Niin? niin. Mitä tapahtui viime yönä? Vehnänalkiot. Loppu. Kuivat. Minun vaimoni on mennyt ostamaan lisää. Niin ja sitten? Minä pösin sen. Niin. Hyvin... Hyvin varovasti. Aha. Niin. Ja sitten minä... Kuivasin sen pyyhkeen. Mm -hmm. Josta ei lähde nukkaa Varovasti. Erittäin varovasti. Niin. niin, Ja sitten... Minä asetin sen korvaani vasta. Oletteko te pitänyt sitä korvaani vasta? En. Ehkä teidän pitäisi. Ihmisen sääkön, me jätämme teille nyt Näkeviin ja kiitos kaloista. Näkeviin ja kiitos kaloista. Näkemiin ja kiitos kaloista. Minun on kuitenkin saatava tietää. Ja minusta tuntuu, että sinä et ole todellakaan kertonut minulle jotain, joka minun on pakko saada tietää. Onko sinulla kynä? Tässä. Mitä sinä teet, kulta? Yritän muistaa yhden osoitteen, jonka joku antoi minulle. Olisi paljon helpompaa hommata itselleen muistio. Siinä se on. Voisitko sinä pitää huolta siitä? Quentulus, Kuaskarin vuoristo. Sevorbeobstry. Preliumtarnin planeetta. tsarsin aurinkokunta. Galaktinen sektori. seitsemän. Aktiivinen gigamma. Ja mitä ihmette siellä on? Ilmeisesti Jumalan viimeinen viesti luomakunnalle. No, se alkaa kuulostaa joltain. Miten me pääsemme sinne? Oletko sinä tosissasi? Kyllä. Minä haluan todella tietää sen. Ja niin meidän rakastavaisemme palasivat kotiin. Tarkemmin sanoen Arturin kotiin valmistautuakseen vielä pidemmälle matkalle. Artur pakkasi olkalaukkuunsa kaksi pyyhettä. Ja sitten he istuutuivat tekemään jotain, jota kaikki linnunradan liftarit tekevät suurimman osan ajastaan. Nimittäin odottamaan ohikulkevaa lentävää lautasta. Yksi minun ystävistäni teki tätä 15 vuotta. Kuka? Hänen nimensä oli Ford Prefect. Missähän hän mahtaa nykyään olla? Kummallista kyllä. Seuraavan päivän lehdessä oli kaksi mielenkiintoista uutista. Toinen kertoi suurta huomiota herättäneestä lentävän lautasen laskeutumisesta keskelle Lontoota. Ja toinen käsittämättömistä kapakkatappeluista samaisella alueella. Ja sitä seuraavana päivänä Arturin ovelle koputettiin. Ford! No miksi sinä et vastaa puhelimeen? Sinä näytät todella kammottavaa. Tule sisään. Aivan kuin sinut olisi vedetty takaperin orapihlaja -aida läpi. Paitsi että sinä näytät kaiken lisäksi siltä, kuin se orapihlaja-aita olisi sen lisäksi vedetty leikkuupuimoni läpi. Ja sinä sen sisällä. Istu tuohon. Kiitos. Oi, kiitos paljon. Onko sinulla minkäänlaista aavistusta siitä, kuinka vaikeaa on saada yhteys Britannian puhelinverkkoon seulasten tähtijoukosta? Ei. Ilmeisesti ei. No, minäpäs kerron sinulle heti, kun minä saan nenänni alle sen suurehko mukillisen mustaa kahvia, jonka sinä aiot juuri valmistaa minulle. Kahvia? Jaha, tulee. Ne typerät keskusneidit kyselevät, että mistä te soitatte, ja kun niille sanoo, että Let's Wordista, niin ne eivät usko. Hei, mitä sinä muuten teet? Keitän kahvia. Ai jaa. Mitäs nämä ovat? Riisimuroja. No entäs tämä? Paprikaa. Jaha, minulla on pientä aikaviivettä siitä avaruusmatkasta. Hei, mitähän minun pitikään sanoa? Jotain siitä, että sinä et soittanut Letzwordista. En minä soittanutkaan. Ja minä sanoin sen sille naikkoselle. Minä sanoin ITen koko Letzword, jos teillä kerran on tuollainen asenne. Itse asiassa minä soitan pieneltä Sirjuksen kybernettisen kauppakomppanian partioalukselta, joka lentää tällä hetkellä lähellä valon nopeutta tiettyjen tähtien välillä. Arvon neiti. Mm. Minä sanoin. Arvon neiti. Koska minä en halunnut loukata häntä vihjaamalla, että hän oli täys nuija. Todella tahdikasta. Tahdikasta. Ee, anteeksi. Mutta sinunhan täytyy taas muistuttaa minua. Mistäs minä oli? Tähtien välillä. Niin. Seulasten epsilon ja seulasten zetaa. Varsin omituinen puhelinkeskustelu vai mitä? Ota kahvia Ei kiitos Ja sitten minä sanoin, että ainoa syy miksi minä tilaan puhelun Sen sijaan, että minä ottaisin suoran numeron, mikä olisi helponakki, Koska meillä on varsin hienot laitteet täällä Seulasissa On se, että tämän aluksen pennejä venyttävä kapteenin paskiainen vaatii Että minä soitan tämän vastapuheluna Eikö ole uskomatonta? No, uskoiko hän? En tiedä se akka katkasi puhelun. Arvaappa, mitä minä tein seuraavaksi. Ei aavistustakaan. Sääli. Minä toivoin, että sinä voisit muistuttaa minua. Tiedätkö, minä todella vihaan sellaisia tiippejä, jotka perräävät ympäri maailman kaikkea. Mutta typerissä romulaatikoissa, jotka eivät koskaan toimi kunnolla. Ja jos toimivat, niillä ei voi tehdä mitään, mitä joku täysjärkinen henkilö toivoisi niiden tekevän. Ja sitten ne sanovat piip, kun ne ovat tehneet sen. Tämä on tietenkin täysin totta. Ja se on erittäin kunnioitettu näkökanta, jota kannattavat oikein ajattelevat ihmiset, jotka voi tunnistaa oikein ajatteleviksi pelkästään siksi, että he ajattelevat näin. Linnunradan käsikirja Liftareille kertoo hetkellisen järkevyyden puuskan vallassa mikä on täysin ennen kuulumatonta sen tähän mennessä julkaistujen 5.975.509 sivun historiassa Siriuksen kyberneettisen kauppakomppanian tuotteista että on todella helppoa sokaistua niiden näennäisestä käyttökelvottomuudesta sillä käyttäjä tuntee usein liian suurta tyydytystä pelkästään siitä että saa ne yleensä toimimaan toisin sanoen ja tämä on periaate, jolle koko tämän linnunradan laajuisen menestys perustuu. Näiden laitteiden näennäiset suunnitteluvirheet estävät kuluttajia tajuamasta lainkaan sitä, että niiden suunnittelu on ollut alun alkojaan täysin pielessä. Ja se, reppurissa. Siellä aluksella oli viiden vuoden reissulla myymässä lisää niitä. Hänen tehtävänsä oli etsiä uusia planeettoja ja myydä pitkälle kehitettyjä musiikin korvikejärjestelmiä ravintoloihin, hisseihin ja bubeihin. Ja jos... Kyseisellä planeetalla ei sattuisikaan olemaan ravintoloita hissejä ja puheja. Hänen tehtävänsä oli keinotekoisesti kiihdyttää sivilisaation kehitystä, kunnes mainittuja paikkoja olisi kylliksi. Missä hitossa se kahvi viipyy. Minä kaadoin sen viemäriin. No keitä lisää. Aha. Hei, minun on nyt yritettävä muistaa, mitäs minä tein seuraavaksi. Ainakin minä pelastin tuholta sivistyksen sellaisena, kun me sen tunnemme... Minä tiedän, että se oli jotakin sellaista jääpuutioita. ja Jää. Missä sinä olet ollut? Hain sinulle kahvia. Sinulta meni nyt parhaat palat ohi korvien. Minun oli pakko, pakko tainnuttaa se tyyppi. Hei! voisitko sinä ottaa hieman iisimmin? Katso nyt, sinähän rikoit minun tuolini. <hys> Olkoon. Olin muuten kuulevinani, niin että sinä puhuit jostain jääkuutioista. Mitä, etkö sinä kuullut sitäkään? Se oli horrososastossa. Minun oli pakkapanna se tyyppi horrokset. Ilmeisesti. Sinä olet pudottanut minun puhelimeni. Älä koske On no, Hyvä on, hyvä on. No, okei. Okay. No, nosta luuria kuuntele. Hyvää päivää. Tänään on keskiviikko, 13 kuudetta, kello on 12,6 ja nolla. Sehän on neiti aika. Aivan. Se kaveri nukkuu jäissä aluksessa, joka kiertää hitaasti, eräästä se sefrasmagnan tuntematonta pientä kuuta. Eikä hän kuule muutamaan sataan vuoteen mitään muuta kuin Lonto on, neiti aika. Jaha. Olikohan siihen jokin syy mahdollisesti? Jos minulla on onnea se paskia, niin saa herätessään semmoisen puhelinlaskun, että menee lopullisesti konkurssiin.